irunen, bueno, e, egoaldearen kasuan eh 9 lagun bad ditugu, e, talde bat irekilizateko, eh maila guztiak eskeintzen ditugu eta beti bezera euskalduntze orokorrean eta gero bad ditugu kanpaina beresiak, eh, gurasoei propio zuzendutako taldeak, gero merkatariei, Lizeotan eta istitutuetan ere e, azken urtetan izan ditugu irugarren mailea ega prestatzeko taldeak, eta e, irungo euskaltegiaren telefonua, bueno, gipuzkoako telefonua, bederatzi lau iru, sei bizortzi-zortzi iru lau, eta legia gara e, udaletxetik oso gertu.